أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت وأنا في كيف علامي لم تسيني عندما نديتني فصمت ولم أتى كلامي وقعدت عن أرض تبات وعن ربات Adjib mensur da je on znači, u, u toku svojih tih odlazaka svakih šest mjeseci tzv. savajfi, fiševati ljetnih ofanziva u kršćanske zemlje, odlazak u njihovoj zemlje i vođenje džihada proti njih iz zimskih, da je jednom prilikom sa ogromnom vojskom prešao, prošao između dva velika brda. Prolaz jedan između dva velika brda. Sa cijenjem ulazka u kršćanske zemlje, i znači, standardnog načina vođenja džihada u tim zemljama. I kada je prošao ta, između tva ogromna dva velika brda, kršćani koji su tu živjeli u okolnom mjestu, a, napravili su, a, znači, svjesno prije toga su napravili jednu a, veliku zamku. A, a u stvari tada bila zamka u tome da kada prođe muslimanska vojska, oni su već ot, otprije se pripremili da oni zatvoreњима znači zatvore na, kada prođu oni će njima zatvoriti prolaz da se više ne mogu vratiti. I taman kada je sva vojska prošla, oni su onda zatvorili prolaz. Znači, na Načini da naši zatvorili znači da su nas pa su nas uveli kamijanje stavili stvar, znači da je nemoguć, nemoguće nemoguće otvoriti taj prolaz. tu se više nismo mogli vratiti. A sad bilo koji drugi mjesta također se nisu mogli vratiti. Jer to je bio jedini prolaz prema tim mjestima. Na račun ovih je el da time ostvari el daju leksiju bosnijanskoj kući koja koja konstantno svake godine dolazla ulazao u njihovu zemlju i pravila njima el veliki nered od naših bitaka koje se dešavale od uzimanja plina, zarobljavanja, to misliči. Kada je Hađi bio izvršio nekoliko znači pohoda da što se nekoliko okršaja i odlučio da se vrati Krenuo sa vojskom nazad, došao je do tog, do tog ulaza gdje je ušao, ved, došao je i vidio da je, da je prolaz zatvoren. Kada je vidio da je prolaz zatvoren, onda je donio jednu drugu odluku. Vratio se s svom vojskom i procenio kojim je najbolji, najbolji grad za njegov položaj unutar krišćanskih zemalja, tog tog mjesta, tog oblasti i otičao je napao taj grad i zauzio taj grad i okolno mjesto oko grada. Svo krišćansko stanično je istiralo iz tog grada, napravio vojni logor tu i onda je odlučio da na tom mjestu živi sa svojom vojom. To je sad njegov grado. Znači, znači tu se jel ustabilio, organizoio život, napravio vojni logor, I onda je, znači pravio znači jedinice vojske podijelio nekoliko jedinica koje su koje sulao oko ona mjesta, koje su išla napadao oko ona mjesta, što zarobljavali, što uzimali plijen i ubijali, oni naravno koji su borili od, od sposobnih vojnika. I to je radio znači duže vrijeme. Nekoliko mjeseci. I onda su ovaj došli a, a, Nači obični stanovnici tog mjesta, znači to to izazvalo je do neki strah i jel, znači i izgubljenost kod običnog naroda, tako da su on zatražili, znači sakom je ogromna grupa njih je otišla kod kod njihovog kod njihovih vojskovođa i kod njihovog kralja. I rekli, kaže mi, ne imamo neku ne rješenja za za ovog čovjeka. Jel? Hajte vi njemu otvorite donek svom bratima, idite. Neko ide nazad nek se vrati, jel, onak prostavni uvode, vidite šta nam radi, napada nas, pljačka nas, ubija naše vojnike, nemamo nikad, nemamo rešenje, možemo ništa, jel, on je osnovao grad, unutar naši, u sred našoj državi. I ubijedli su naravno svoje, svoje vojskovođe i kralja, i onda su otečni kod Hađiba Mesura i izložili njemu, jel, svoj zahtjev. I reknem, jel, mi, jel, nudimo tebi jednu stvar, a to je, Da ćemo mi da da ćemo ti otvoriti jel. Otvarčemo da otprovolazgismo ga zatvorili. I ti se vratiš svoj zamil ne ne nikakav problem ima. A onda on njima govorio da ne prihvatam to. Odbijam kaže. Rekao i kaže ja dolazim kaže ja svakako kaže dolazim. Ovaj jednom svaki 6 mjeseci. A ovaj put Da ne bi stalno opet, opet se vratio u Kurtubu, pa ponoć Kurtub je došao ponovo kod vas. Ovaj put sam odlučio da ostanem ovdje šest mjeseci. <laughs> Biću šest mjeseci naredni, umjesto toga da odlazim pa ponovo dođem. Jer, jer uzimam to vremen dok ja odijem dok se vratim. Tako je, jer svakako dolazim u ljetvi, znate dobro, znači, moj, dolazim u fazivu ljetnu, imam zinsku. Sad ovaj period, znači ovaj put se neću vratiti, ostaću ovdje. Odbio, znači, njihov zahtjev. I naravno to je kod njih, jel, a, o, izgubili su jel, nadu, šta više da rade, znači nisi imali nikakvršenje, šta će sad, šta da uradi? Pa kažu, jel, šta ti hoćeš, imaš ti kakve šartove. Šta hoćeš od da uradimo da se ti samo vratiš, Na, šta da uradi da se ti ponovo vratiš su državu, šta tražiš od nas? Onda on ima, rekao, evo, mo, ako je tako, imam ja tri šarte. Prvo, da mi vi lično, Znači, otvorite taj prolaz koji se zatvorili. Odnosno, ja sam, a on to znaju, znači, ja sam tokom ove, ovog ovdje boravka, sve što sam pobio vaši vojnika, njihova tijela smo bacili u taj prolaz. Sad tražimo od vas, znači, otvorite taj prolaz i sva ta svoja tijela, ubijeniji, ćete uzeti vi i skloniti odat' da nam ne smijetaju. To je prvi šart. Oni kažu, dobro privatamo tače, slončimo ta tijelo, obijani naši i otvarčemo vrata. Drugi šart, Odnosno, ovo je bio drugi daskoni skrone tijela. Treći šat. Kaže da svu svu sav plijen koji smo mi osvojili ovdje. Od gradova koje smo napadali. A, a znači ogroman plijen uzeli, kaže taj plijen tražimo od vas da mi vaša vojska da vaša vojska uzme taj plijen. I da, znači sanama ide zajedno i da nam odnesu u Kortubu. I kad odnesu u Kortubu, onda se vi možete vratiti svojim ključem. I onda on prihvaća taj šart, ja da da dačka i odneli su znači. Pločni prolaz, odnieli taj klijent koji su oni odnijeli svoje, znači uzeli njihove i tako. Oni su ih vratili nazad i time je završena znači ovaj pohvat. U stvari Gori, znači koliko je on bio sposoban u vođenju rata i koliko je, znači bio u stvari je strah i trepetanje. Yeah. Znači pa šta nije nije e, nije mala stvar otići u tuđi teren, u tuđu zemlju e, imati tu snagu i moć da se znači da osvojiš jedno mjesto, da ga možeš čuva, da možeš i da možeš nanositi štetu oko tog mjesta. A tu on on u ovom slučaju radi dojmire da se ga samo moli hebrejacija, ne može više je ne može više da bude iskod nasovo. المغاني مرتان ارجعي على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك كان الزمان وقارنا